Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Per xet, es queixa que els treballs del carrer Matas tenen repercussions negatives sobre l'empresa tianenca. Tot seguit, repassem aquests altres temes en titulars. <t> en> L'empresa Tianenca Perxet ha lamenta que les obres que s'estan efectuant en el tram d'inici del carrer Mates perjudiquen la seva imatge. Així ho assegurat en declaracions a ràdio Tiana el gerent de Perxet, Josep Puig. Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde de Tiana, Enric Nolis, ha assegurat que des del govern s'ha intentat tenir la màxima cura pel que fa a les afectacions als veïns i també a Perxet. Tiana celebrarà el pròxim mes de juny el desè aniversari de la posada en marxa del sistema de recollida Porta a Porta. Per l'ocasió, l'Associació de Municipis per la Recollida Porta a Porta i l'Ajuntament de Tiana han organitzat una jornada tècnica i un acte lúdic adreçat a la població. Munguet escalfa motors de cara al curs cirquit que enguany celebra els seus 10 anys d'existència. Els mongatins es posaran en nas de pallasso per poder ser partícips novament d'un festival de circ plenament consolidat al municipi i que aquest any tindrà lloc durant el cap de setmana dels dies 5 i 6 de juny. I en esports, el bascet Tiana ja ha acomiadat la temporada i ho en la vuitena posició amb 15 victòries i 15 derrotes. No ho han fet, però, la resta d'equips tianencs. Aquest cap de setmana, al bolíbol Tiana encara s'hi juga la permanència, mentre que el futbol, a la Conreria i el Centre Cultural i Esportiu Tiana se'ls presenta una agenda tranquil·la. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. L'empresa tiene en ha lamentat que les obres que s'estan efectuant en el tram d'inici del carrer Matas perjudiquen la seva imatge. Així ho ha assegurat en declaracions a ràdio Tiana, el gerent de Parxet, Josep Puig, qui també ha criticat la durata dels treballs d'arranjament. Una empresa que basem molt el nostre fet diferencial en, en l'imatge i amb moltes visites d'especialistes, i és veritat que és una empresa amb molta activitat, que hem d'enviar mostres, que hem de fer venir missatgers, etc doncs ens trobem amb la sorpresa aquesta desagradable de les obres, que jo entenc que tot quedarà, suposo, que molt maco, però que des de Parxet veiem que és una, una obra massa llarga. Allà on hi ha una empresa... Mm ja no vull dir si emblemàtic o no, que em sembla que és el cas del poble, hi ha una sensació que et sents arropat, i aquí no hi és. Puig també ha afegit que hi ha una indefinició en l'actuació que han de seguir els operaris de les obres pel que fa l'accés a Parxet, que l'actualitat s'efectua pel carrer Bòbila d'en Jordana. I és que, segons el gerent de l'empresa, en algunes ocasions l'accés resta obert i en d'altres es troba tancat, impedint el flux rutinari de treballadors, agents comercials, missatgers o proveïdors, entre d'altres. Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde de Tiana, Enric Nolis, ha assegurat que des del govern s'ha intentat tenir la màxima cura pel que fa a les afectacions als veïns i també a Parxet. Així mateix ha defensat la importància de l'obra del carrer Mates pel conjunt del poble. L'empresa Parxet, empresa absolutament important i vinculada per al poble i per l'equip municipal. Ens vam posar en contacte amb els màxims responsables d'aquesta empresa, vam tindre reunió, hem procurat que els accessos dels vehicles pesats i tot això puguin ser resolts de forma que puguin suposar els mínims inconvenients i haurem de, de veure quins són aquests inconvenients i veure quina resolució poden tindre. Però el que no podem fer és no deixar d'efectuar una obra que és important per la zona veïnal per l'empresa Perchet i per tot el poble de Tiana. No li he explicat que aquesta setmana ha tingut lloc una reunió amb els veïns per facilitar-los la informació sobre els treballs d'arranjament i per recollir suggeriments que volguessin realitzar. A l'hora he recordat que s'ha establert un punt d'informació sobre les obres. Es preveu que els treballs d'arranjament del tram d'inici del carrer Matas finalitzin el pròxim 25 de juliol. Tiana celebrarà el pròxim mes de juny el 200 aniversari de la posada en marxa del sistema de recollida Porta a Porta. Per l'ocasió, l'Associació de Municipis per la Recollida Porta a Porta i l'Ajuntament de Tiana han organitzat una jornada tècnica i un acte lúdic adreçat a la població. Es tracta de commemorar els 10 anys de les primeres implantacions d'aquest sistema de recollida, del qual Tiana en va ser el municipi pioner. Acte seguit s'hi van afegir Tona i Riu Després de 10 anys, ja són 90 els municipis catalans que han implantat aquest model de recollida i hi ha la previsió que aquest any s'arribi al centenar. El regidor de Mediament de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, ha destacat els punts forts d'aquest sistema de recollida. És un model que s'està exportant. Hi ha molts municipis que l'estan analitzant, que l'han implementat, malgrat hi ha variables en, en els diferents municipis i creiem que és un model que, pels resultats que es demostren, és un, és un model idoni. Idoni per la consensació que té la ciutadania tal que és la gestió de residus i per la corresponsabilitat de tots per tractar-los. Per tal de celebrar els deu anys a de recollir porta a porta, d'una banda el dia 3 de juny s'ha organitzat una jornada tècnica en la qual se'n farà es parlarà de la gestió sostenible del residus que representa de les experiències locals a Catalunya, Espanya i arreu d'Europa i també dels riptes de futur. La jornada tècnica serà un punt de trobada de diversos experts en la matèria i també d'alcaldes i regidors que explicaran les experiències en els seus respectius territoris. La jornada tindrà lloc a la sala al de Tiana. D'altra banda també s'ha programat un acte lúdico festiu amb el qual es pretén informar sobre el tema i fer particip a la població. En aquest sentit s'organitzaran tallers i activitats diverses. Segons ha indicat Hernández, aquest acte vol ser també un agraïment als tianencs i tianenques per la seva col·laboració en fer del sistema de recollida porta a porta de Tiana un referent per d'altres municipis catalans. Segons el regidor de Mediament de l'Ajuntament, a dia d'avui el nostre municipi segueix una trajectòria exemplar. Els resultats de, de, de la recollida en el nostre municipi estan entre els millors de tots els municipis de l'entorn metropolità. Som els que més eh, seleccionem i millor, som els que la fracció orgànica és de, de més qualitat i té menys impropis. Per tant, nosaltres estem participant i col·laborant amb que tota la problemàtica dels residus en el, en el nostre entorn las podéis solucionado de una manera más adecuada L'acta tindrà lloc el pròxim 5 de juny, coincidint amb el Dia del Medi Ambient i amb la data que Tiana va posar en marxa per primera vegada a Catalunya el sistema de recollida porta a porta. De fet, al llarg d'aquests 10 anys, l'experiència de Tiana com a referent en aquest àmbit no ha passat desapercebuda. L'any 2001, 2002, 2003 i 2008, la Generalitat de Catalunya va atorgar el Premi Medi Ambient al nostre municipi en relació a la recollida porta a porta. A més, l'any passat, les entitats ecologistes Greenpeace, Depana i Ecologistes en Acció van aturcar també l'Ajuntament de Tiena un reconeixement per l'esforç en promoure la recollida selectiva dels residus sòlids urbans. El Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresma ha ampliat l'alerta meteorològica davant la previsió que a les properes hores es mantinguin les precipitacions que localment poden ser intenses i abundants. Es preveu que la situació es perllongui fins a les 10 de la nit d'aquest divendres. Segons dades de l'Estació Meteorològica de l'Observatori d'Astronomia de Tiana, aquesta nit passada des de les 12 i fins les 8 d'aquest matí han caigut un total de 10,4 litres per metre quadrat. El responsable de l'Estació Meteorològica Josep Escaramís assegura que no és una quantitat significativa, tenint en compte que s'ha produït en un període de temps prou llarg. És una cosa normal. 10 litres per metre quadrat en, en 8 hores o en 9 hores és una cosa normal. És una puja molt beneficiosa, que no, no, no provoca res. Diferent hauria sigut que aquests 10 litres haguessin caigut en, en 5 o en 10 minuts. Allò, llavors sí que Uh, L'aigua doncs, uh, no té temps d'anar filtrant lentament i llavors pot provocar alguna cosa, però 10 litres en, en 8 hores o 9 hores no és una cosa normal. Segons el Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme es preveu que el temps canvi de cara a demà amb ambien assolellat a tota la comarca encara que durant la tarda hi haurà nubulades al nord. Tot i així no s'esperen precipitacions. Les temperatures màximes pujaran i aniran dels 17 als 19 graus mentre que les mínimes es mantindran entre els 5 i els 10 graus. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Montgat escalfa motors de cara al curt circuit, que en guany celebra els seus 10 anys d'existència. Els mongatins es posaran en nas de pallasso per poder ser partícips novament d'un festival de circ plenament consolidat al municipi i que aquest any tindrà lloc durant el cap de setmana dels dies 5 i 6 de juny. La recepta del festival de circ passa per l'humor, la màgia, el malabarisme, el clown o les acrobàcies per tots els públics. A més, hi haurà presència de països com Argentina, Bèlgica, Brasil o França. En aquesta edició, però, i amb la voluntat de commemorar els 10 anys, els actes del curs cirquit han començat amb anterioritat. A finals del mes de gener es va posar en marxa un taller d'iniciació de tècniques de circ i també s'han realitzat activitats a les escoles. Segons la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Montgat, Rosa Fontaner, la voluntat en els pròxims anys és mantenir aquesta tendència, fica el nom de Montgat es pugui associar al circ durant tot l'any i no fer-ho només en uns dies puntuals. Fontaner ha afegit també que des del consistori s'ha intentat que aquesta edició amb regust d'aniversari no li passés factura a la crisi econòmica. Hem intentat que això no ho patís, perquè precisament era de l'aniversari i hem trucat totes les portes que hem pogut per poder mantenir eh, el pressupost que hem tingut fins ara i evidentment, doncs, a intentar que les coses cada vegada ens costessin menys diners, no?, en, que tinguessin més recursos, potser no econòmics, però si sí de... tangibles no? Aquest any els plats forts del curs Circuit arriben novament de la mà de la Regala Cirque, que acollirà un total de sis espectacles amb disciplines diverses en el marc del món del circ. També s'ha programat una actuació de dansa vertical sota el nom deFso Hero 2, una exposició fotogràfica que fa un repàs als deu anys habitat de del curs Circuit i tallers pels infants. Els deu anys el curs circuit també simbolitzen un canvi de cicle i és que la companyia que fins ara ha portatant les regnes del festival s'acomia per donar pas a una nova agrupació. Aquest any, però, les dues companyies n'estaran al capdavant per afavorir un relliu progressiu. Aquest dissabte finalitza el període de presentació de sol·licituds per accedir a una de les vivendes de la promoció d'habitatge social en règim de venda a la Creu de Terme. D'altra banda, aquest dissabte també finalitza el període per optar a les subvencions d'entitats culturals i esportives per aquest any 2010. Els interessats poden consultar-te les bases d'adjudicació dels habitatges de Creu de Terme com les de la convocatòria de subvencions al web de l'Ajuntament tiana.cat. La informació local a Ràdio Tiana. La figura de Mercè Rodoreda centrarà l'obra que acull aquest a la sala Albènes de Tiana dins el cicle de teatre familiar Bambolines. De la mà de la companyia en gruna teatre i sota el títol Roda Roda Rodoreta, els assistents podran fer un viatge per la vida i obra de l'escriptora marcada principalment per la guerra i l'exili. En l'actuació confluiran a més els diversos gèneres literaris que va cultivar l'autora, fins i tot aquells que no han arribat al gran públic. Mireia Fernández és una de les actrius de l'obra. Volíem sobretot eh, destapar la part infantil que té Mercè Rodoreda que no és gaire coneguda. Aquest gènere, eh, diguem, de novel·la o de contes que està adreçat als nens i que nosaltres la coneixem més en el ventall més d'obres per adults. En l'actuació representaran fragments d'algunes de les obres de Mercè Rodoreda, des de la coneguda plaça del Diamant, passant pel conte de l'hivern i les formigues, fins a arribar als poemes joc, cuca de llum o papallona. Per tant, de fer arribar de la manera més amena i didàctica l'essència de l'escriptora als infants, la companyia es valdrà de titelles per interpretar aquest fragments. La sala al Venice acollirà l'obra Roda Roda Rodoreda aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. El preu de l'entrada és de 3 euros. La Biblioteca Camarata organitza aquest dissabte una nova edició de l'activitat Nascuts per Llegir, una iniciativa de promoció de la lectura per infants de 0 a 3 anys. En aquesta ocasió, Anna Cebrián i Olga Campuzano s'encarregaran de la sessió en la qual s'explicarà el conte titulat El viatge del signe que volia conèixer el sol. Campuzano han avançat alguns detalls. Estarà amb dues parts, una part teòrica que és l'explicació del conte pròpiament dit, amb cançons, i després hi ha una altra part que serà el conte com un taller vivencial en el que afavorirà la interrelació dels pares amb els nens. D'aquesta manera doncs, els nens i els pares van fer un treball de, de desenvolupament, de creativitat i amb una sèrie de valors que estan inclosos dins del conte. Es tracta de fer viatjar els més petits pel món de la imaginació, la paraula i els estímuls. La Biblioteca Camaratau acollirà l'activitat aquest dissabte a partir de les 11 del matí. El jove badaloní Marcel Rubio exposa des d'aquest dijous una representació dels seus treballs a la biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat. El visitant podrà veure prop d'una vintena de peces, entre aquarel·les, olis i també fotografies. Marcel Rubio ha parlat de la seva pintura. De moment és una espècie de realisme. Intenta, bueno, jo intento pues, representar el que m'envolta, les meves vivències, el que jo penso i trobo trobo referents per tot arreu. Amb només 18 anys, Rubió va ser el guanyador del concurs d'aquest any Crema el Tut de Badalona, amb el seu disseny del dimoni que va cremar les festes de maig de la ciutat el passat dia 10. A l'actualitat, estudia el primer curs de la carrera de Belles Arts. Els interessats en coneixen més sobre l'obra del badaloní Marcel Rubió poden fer-ho a la biblioteca Tiraló Blanc de Montgat fins a finals d'aquest mes de maig. Radio Tiana, Notícies, esports. El bascet Tiana ja ha acomiadat la temporada i ha fet en vuitena posició amb 15 victòries i 15 derrotes. No ho han fet, però, la resta d'equips tianencs. Aquest cap de setmana, el voleibol Tiana encara s'hi juga a la permanència, mentre que el futbol sala a la conreria i el centre cultural i esportiu Tiana se'ls presenta una agenda tranquil·la. El centre cultural i esportiu Tiana rep visita del Pumà, cinquè classificat del grup quart de segona categoria territorial. Tot i això, amb la permanència a la butxaca, els dianencs no tenen res a perdre, encara que volen sumar per escalar posicions a la classificació. El tècnic de l'equip, Joan Cassador, reconeix que el Pumà és un rival complicat. S'han anat 4 o 5 jugadors i ara mateix no, no, no sé el que em trobaré. Però sí que és un equip bastant fort, és un equip que va la temporada, aquesta temporada va baixar de primera regional a segona i, bueno, mantenia bastant l'estructura de, de lo que havia tingut a primera regional. Espero un partit bastant complicadet. Després de la derrota per segona vegada davant de la penya barcelonista Johan, el futbol salà a la coneria afronta un cap de setmana plàcid. En aquesta ocasió visiten el camp del Sant Lluís de Palafolls, quart classificat. El club voleibol Tiana necessita la màxima concentració aquest cap de setmana per fer-se amb la victòria que li falta per assegurar la categoria. El pròxim rival de l'equip és el primer Adetal, desè de classificat de segona divisió. Es preveu un match complicat perquè el rival s'hi juga molt. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Raül Heredia i a la redacció Marc Ostrell que us parla, la Lleguaió. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora.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 la entrevista Per conèixer més detalls sobre l'obra que es podrà veure el proper dimenge dins del cicle de teatre familiar Bambolines, a la sala d'Albenis, tenim a l'altre costat del telèfon a una de les actrius protagonistes de la obra Roda, Roda Rodoreda, Ruth García, bon dia. Hola, bon dia. Doncs és així, no?, tenint tots aquests gèneres literaris que podem veure d'alguna manera amb uns fragments que heu triat d'obres emblemàtiques, no?, d'aquesta autora. Sí, sí, perquè com que és un espectacle que l'hem plantejat familiar perquè podia costar la, la mercè també en els nanos, doncs doncvam triar un compte que era infantil van triar uns poemes jocs que també anaven també encarats una mica en eh, nanos i llavors vam fer una adaptació nostra lliure del que seria l'ura més emblemàtica de, de la novel·la a tota aquesta selecció de les peces que després es poden veure eh, en l'obra l'heu fet amb un criteri molt clar, no? A, a, a aquesta vessant més pedagògica o més infantil, no? Sí, sí. A més, aquests fragments els fem amb titelles, com perquè els nanos entenguin que és eh, que dins, de seva, dins de la seva vida, perquè clar, nosaltres que representem tota la seva vida, tot el viatge, l'exili, la, la guerra tot això, tot el fet de que ella ha de treballar d'altres coses, no només del que vol, tot, a, tot el viatge que ella fa al llarg de la seva vida, a més a més, doncs, insertem aquesta, aquests, uh, aquests gèneres que cultiva ella en tripelles, no? fragments d'històries que ella crea en la seva vida i en el seu món, crea aquests, aquestes històries i les interpretem en titelles. Suposo que alguns els sorprendrà que, que trobem doncs, un espectacle familiar i dirigit els més petits doncs, amb aquesta autora, Mercè Rodoreda, perquè potser aquesta vessant infantil doncs, està, és més desconeguda, no? Sí, sí, sí, la veritat és que sí, i deia, arrel del centenari sí que es va voler fer una gran celebració amb el seu centenari, sí que llavors es van, es van publicar molts llibres dels reculls de, dels contes infantils i això, però bueno, igualment va quedar allà, no? I, no, i no és una cosa propera. Nosaltres, pues mira, va, va ser aleshores quan vam dir volem que sigui una cosa, no? si és tan universal aquesta autora, pues que sigui també... A, a una persona que estigui a l'abast de tothom, petits, grans, i, i a més a més que nosaltres també creiem que és interessant. Um, I s'han donat casos que hi han vingut avis amb els seus nets, i és molt maco perquè eh, els avis van viure aquella època i en els nens els hi expliquen, i és una manera també molt de costar aquestes dues generacions Uh, deies que, que aquest és un espectacle que neix també arran de la celebració de, del centenari, però uh, d'alguna manera per què proposeu, per què mm, doncs, uh, començava aquest projecte, la, les dues actrius protagonistes plegades en aquesta companyia, doncs, acostar-vos a la figura de Mercè Rodoreda? Bueno, per, a part de que és una figura que a nosaltres ens va agradar molt perquè ens la van descobrir a l'Institut, no? Nosaltres treballàvem per... Bé, bueno, nosaltres eh, teníem una, una companyia, treballava a i treballava per nens. I llavors vam, vam veure que era el centenari, vam dir, ostres, seria interessant fer alguna cosa. ens vam plantejar fer-ho per instituts, però quan vam descobrir que tenia aquesta vessant infantil, aquests contes, aquests poemes, jocs, vam dir, escolta'm tu, doncs per què no costar-la, també els petits que de alguna manera, no? Y tot i que és un, via, és, un via, és una vida, una mica difícil, no, de costar. Vam fer una reserqui i la veritat és que estem bastant contentes i eh, el públic també està bastant contentat de, de del resultat de l'obra, de, de com podem aproximar-ho una mica en els manus i que i que, bueno, que vegin que no tot és flors i violes i que va haver una guerra i que, clar, que tot això els queda més lluny no i llavors és una manera que ells puguin veure que hi ha hagut aquesta persona i que, bueno, introduirla. la a en el món dels petits. Home, em sembla molt interessant aquesta reflexió que, que fas, no?, de dedicar d'alguna manera els avis doncs, a, poden acompanyar els fills, poden explicar en primera persona, doncs, a, algunes vivències que van tenir, que, que aquestes noves generacions no els hi quedi tan lluny, no?, que, que ens ja. puguem aproximar però amb un llenguatge, doncs, proper als infants, no? Sí, sí, no, i a més, que s'han donat casos i ha sigut molt bonic, sí, sí, Ah, però suposo que s'ha de cuidar molt la manera com s'explica, no? Perquè Clar. no és un tema habitual en les obres infantils que que, no. que ens acostem en una època de guerra en una en unes penúries, doncs no és habitual, sí, no? exacte, de passar gana i sí. La veritat és que nosaltres, bueno, el, el treball va ser bastant delicat i sí que ens han trobat moltes dificultats, però bueno, creiem que que sense uh, voler o ens socrat tot, mm. no no es tracta de doncs pues mira, passem per sobre la guerra i, i totes les penúries que ha viscut aquesta dona i totes les decisions que ha hagut de prendre, sent el màxim de fidels de la història, proposem un joc escènic eh, en que el viatge es mou a partir d'una d'un llum que hi allà, que és el que decideix. També hi ha una amiga que la fa viatjar, que és que l'impulsa és el seu, com si diguéssim, el Terego, no? i que això ajuda que no sigui ella la cara ha de fer les reflexions, la tot això, sinó que ve donat, no?, i ella és la que es veu eh, eh, immersa en aquest viatge i, i, bueno, és una mica més més planer pels nanos. El títol d'aquesta obra el que he triat és Roda, Roda, Rodoleda, potser una mica hem de pensar, eh, doncs, per totes les vicissituds que va passar Rodoleda perquè va rodar món en aquest món? Exacte, sí, en origen és això, i això que et comentava del llum perquè els fem rodar. Molt bé. Hi ha un llum que roda i, i que, bueno, que fa a rodar el temps, uh -huh. sí, sí, i passa passa el temps i passa el viatge i el viatge, bueno, és una roda, no?, que, a més, ella acaba tornant a... tot el viatge s'inicia a Barcelona i ella acaba tornant a Catalunya, i tot queda així com englobat en el títol, roda, roda pel, pel món, pel viatge de la vida, sí, sí. Uh, deies que d'alguna manera doncs heu volgut adaptar a uh, totes aquestes vivències doncs a, a un llenguatge doncs pels més petits, però suposo que hi ha altres contes que, que deies que representeu fragments que, que també us ajud molt a parlar de valors no? que, que coses que estan molt habituals en les obres per als infants i que per tant els hi puguis servir més proper missatges, històries, aquest conte de l'hivern i les formigues suposo que us ajuda molt no sí no a més a més que també dins de tota la història que, que ella viu coses bastant dures i, i llavors nosaltres, clar, bueno, els, hi fem, els hi presentem als nens com, bueno, és que va viure això, no?, i mira l'art pobre què li passa, però, bueno que de treure forces d'on sigui i continuar, no?, i sempre busquem que ella tingui alguna motivació per seguir, vull dir que no és allò de, oh, quin drama. I aquest conte ens ajuda pues, pues, per donar-li el toc aquest d'alegre. Tot el que és, quan, quan entra ella les obres, és amb molta alegria i amb molta, saps?, quan, quan intentem presentar aquestes històries, uh -huh perquè ella les diu així, perquè ella és la seva felicitat escriure, diguéssim, no? És el que la fa viure. I llavors aquesta història, a més a més que és un conte infantil, li intentem donar tota, la, tota, no sé, tota l'alegria, tota la xitxa, tota... cantem una cançó també i, i és bastant divertit. Intentem donar-li una mica a aquest contrast, no?, de... La meva vida no és una vida que sigui molt... Però quan em fico les obres és divertit, és, és, és fascinant, m'encanta jugar a, a, a imaginar un món nou i, i llavors això suposo que també trapa i també hem cuidat molt a, a nivell visual i estètic que els nens sigui atractiu per ells, que no sigui una cosa molt fosca, molt... Saps? També busquem molt els colors, el joc, el, que aquest viatge per elles sigui un joc de naçar del van obstacles i anar creant les coses que ella li agraden, que són les obres, no? Que, fet, això és un paral·lelisme també amb el món del nen, no?, perquè el món del nen és, doncs, en una estona que es dedica a jugar, doncs comença a imaginar altres móns, altres situacions, i que potser serien les novel·les de Mercè Rodoreda, no?, potser seria el, la funció que, que, ten, que tenien les novel·les i les històries que creava Mercè Rodoreda en la seva vida, és aquesta manera, no?, de, de crear altres móns i de veure altres vides, no? Mm -hmm. Sí, segur, segurament sí, i a més és que ella suposo que també no creava a partir de les seves vivències intentava ficar sí, allà ella com veia el món perquè a més o més les novel·les que va escriure van estaven bastant reflectia bastant les coses que ella li havien passat o no? O, o coses que ella li encantava, o no? ja, tot el que eren les flors tot aquest món que tenia ella de quan havia viscut a Barcelona de petita i això. però sí, jo penso que és divertit per als nanos això, el fet de, de que, que puguin veure que hi ha el món del llibre el món de l'escriptura en aquesta època que ara és tot televisió tots són videojocs que hi ha un món també molt divertit on, on la imaginació té molta força que és el, el món de, de, del llibre, de l'escriptura, i, i pensem que és molt interessant també doncs, això, agafar la figura de Mercè Rodoreda per reforçar-ho, que és una figura nostra. I com s'agafa la plaça del diamant, que dèiem, doncs, una de les obres capdals de Mercè Rodoreda, i es transforma una mica, s'adapta una mica pels nens. Això deu ser un repte important, no? Sí, sí. A part de tota l'obra, això que et comentava, de la seva vida, no? de, de com l'agafaves... La... Bé, bueno, doncs vam agafar l'essencial, l'essencial, que és una història d'amor, Uh -huh. Això són, és universal, no l'amor, i com agafar la història de l'amor la i ens vam agafar els coloms, aquestes figures creen un paral·lelisme no l'obra, els coloms i el... com aquest amor es va transformant en una cosa que que l'angoixa perquè, bueno, ell marxa i tal, i llavors és al final els coloms els perd, i després queda pensar allà amb els coloms pues agafem la figura dels coloms i els nens bueno, no, no s'explica tot no hi ha coses molt explícites el que, el que, el, les coses més dramàtiques que realment els nens no poden concebre pues no s'expliquen ni el que anem és a l'essència uh -huh. realment és una adaptació de 10 minuts vull dir que és, anem a l'essència de va un amor i que hi ha una pèrdua i com se supera Bé, tots plegats, com, com dèiem, doncs amb aquest espectacle que hi ha música, i que hi ha titelles, que hi ha sobretot actuació i, i rememoració d'una figura, la de Mercè Rodoreda, en aquesta obra Roda, Roda Rodoreda, que podrem veure el proper diumenge a la tarda, a la sala al Benis de Tiana, amb la participació i amb el protagonisme de Mireia Fernández i Ruth García, que hem tingut a l'altre costat del telèfon. Moltes gràcies i que moltes vagi molt bé. L'actuació de diumenge, que sigui un èxit. que moltes gràcies. Adéu, bon dia. Bienvenida al Radio Tiana, serveis informatius.